Muts estimats oients, ara sí, el que ve després, el primer programa per gent amb molt l'acné. Us recomanem que no es canvieu d'emissora, sobretot si us, voleu, si us ho voleu passar bé. I és que avui, és que avui portem un programa carregat de bons i ah, coses divertides, eh? Fins aquí puc llegir perquè, com sempre, el contingut de la següent emissió és sorpresa. Fins i si tot és sorpresa per nosaltres mateixos, que arribem aquí, ens trobem que no hi ha tècnic, bueno, un cacau. Total, comencem també a, dir, a desvariar, a dir pàrides diverses que no tenen gaire sentit, però això ja és un altre tema i forma part de la nostra... Com, com ho podríem dir, de la nostra... estabilitat? Això, ah, molt bé. Durant la propera hora, doncs, els bojos i boixes que us acompanyaran són el becari Sergi Garcia. Què puc dir, hola? I tant. Ah, doncs, hola. Perran Pallàs. Ei, com va tot? Ana i Rante. Per servir-los. El nostre tècnic Raúl Heredia. Molt bé. I jo mateixa, hola. Natàlia Carranza, que la setmana passada no vaig estar present, però ja torno a ser aquí, no us preocupeu. Ah, sí, sí, és veritat, és veritat, Com va anar la reunió amb el Berlusconi pel programa Tele5. Bueno, em va proposar fer un coltiví d'aquells que et diuen Truca i digues quina paraula es troba amagada la nostra sapa de lletres Però li vaig dir que no que hauria tan baix Llavors em va dir que si volia alguna cosa amb més que txer Havia de fer-me unes proves de selecció a la mansió aquella que té a la Sardenya oh. eh? I suposo que hi vas anar, no? No, no Què? Com deixes passar aquesta oportunitat, Natàlia? Perquè jo crec que jo més que una mansió és un picadero, ja saps? Ja ho sé! Però qui més dona? Mira, nena, per aconseguir ascendir, a vegades s'han de fer coses desagradables, m'entens? Com creus que vaig arribar a Radio Tiana? Fem favors sexuals no crec que tenim una directora, no un director? No, favors sexuals no. Per què em prens, eh? A través de ma mare vaig aconseguir parlar amb l'alcalà, Tiana, l'Emili. I que té això de desagradable? Tu has vist a l'Emili. <coughs> vale, o canviem de tema ràpidament, i llançatem l'informatiu del que ve després. Benvingut a l'informatiu del que ve després! Es coneixen gràcies a un iPod i es casen a un Apple Store. Josie Tingley es va conèixer quan en Jos el va aconsellar sobre quin model de reproductor iPod i va sorgir l'amor. Oh. En honor a aquest fet, van decidir de casar-se en la botiga més representativa de la marca que fabrica aquests dispositius. La cerimònia va celebrar-se a l'Apple Store de la Fifth Avenue de Nova York, el mateix dia de Sant Valentí. És una notícia que perfectament podríem haver inclòs al programa especial de Sant Valentí. Ja estima que no la tinguéssim abans, eh? Així que, colla de friquis... txan un campió de lutsch es trenca una dent al mossegar la seva medalla. L'alemany David Moller va trencar-se un adent quan a instàncies de la premsa va mossegar la seva medalla de campió olímpic. Va partir-se una part de l'incisió superior i va declarar que ni era quelcom dramàtic ni li feia mal. Escoltem les seves declaracions. Ni és quelcom dramàtic ni em feia mal. Buf, uh, unes declaracions colpidores... A tot això encara ningú sap què cony és aquest esport, no? Segur que se l'ha trencat expressament per tenir una mica de repercussió a la premsa, que si no segur que n'hi hauria sortit. Por fin! Vota la mujer! I, a veure, què té a veure això ara, eh? Res, però de donar suport, com a dones que som. Estàs fatal, nena. Txança'm! Un nen sobreviu després de xocar-se amb la bicicleta i a empassar-se un raspall de dents. Wichneich Naheswaran, un nen indi d'11 anys, va ser enviat per sa a comprar flors i per anar més ràpid va anar raspallant-se les dents pel camí. Ja se sap com són les carreteres per aquell racó del món i es va estimbar quedant boca de rosa. El raspall va travessar-li el paladar, se li va a quedar molts pocs centímetres. Sí, centímetres cent del cervell. Centímetres. Segons, sí, centímetres. Segons el diari anglès Daily Mail, el nen va quedar net com una patena. Estava tan net que brillava. Xan -xan. I ara, la notícia de la setmana. Aquesta nit s'escollirà el representant d'Espanya, Eurovision, els deu finalistes, que són Coral Segovia, John Cobra, Lorena, Samuel i Patricia, Daniel Diges, Fran Dieli, Venus, Anabel Conde, José Galisteo i Ainhoa Canta la Piedra... Ahí va, que tropa. Deuen estar ara mateix preparant les seves coreografies per sorprendre els espectadors i el jurat a l'última prova de selecció per al Festival d'Eurovisió d'On Guany. Escoltant prou els títols de les cançons, la veritat és que aquestes no prometen gaire. Mm -hmm. Amor Mágico, oh. Recuérdame me sí. Beautiful Life. Oh. Perfecta. Yeah. Mira que són cutres, eh? Cutres uh. són els títols de les cançons i cutres són els cantants convidats a la gala aquesta. Rosa i Sergio Dalma s'entenen que hi estiguin perquè van anar a Eurovisión, però Bustamante? O sigui, només a fer els coros. On està Salomé? Aquesta sí seria important que estiguis, i com a guanyadora d'Eurovisión podria donar uns consells als que es presenten. Bé, Salome va estar dissabte a Telecinco un programa especial sobre Eurovisión, saps? I què hi fan a Telecinco parlant d'Eurovisión, eh? Però pues la veritat és que no ho sé, sí que és una mica estrany. Bé, bueno, però tornem al programa aquesta nit de televisió espanyola. Per cert, com es dirà? Eurovisión 2010, destino Oslo. No podia ser més llarg? En fi, avui a Eurovisión 2010, destino Oslo, s'escollirà el representant d'Espanya, no? sí. I qui ho escollirà? El guanyador s'escollirà entre el públic i el jurat, 50 per 5, uh -huh. I a quina hora dius que fa Eurovisió 2010, Destino Olso? Olso no, Oslo. Uh -huh. A un quart d'onça, què tens ganes de mirar-lo, no? Uh, no, no, no. És per evitar fer zàping a la una... en aquestes hores. Tu ho miraràs, oi? Com a bona periodista he de mirar-ho tot. Sí, sí, com a bona periodista. Bueno, deixem-ho aquí i explica què has fet del teu treball de cam, a veure. Doncs no he fet preguntes sobre Eurovisió. Quines preguntes? Vols vol saber-ho? Sí. Doncs, ho podràs saber després d'aquesta pausa musical. We are the winners. We are, we are. We are the winners. We are, we are. Show! We are the winners of you We are, we are. We are, we are. We are, we are are the winners of revolution we are we are we are we are, we are. So you are in stereo better stereo No, saps? no. ho saps? Eh? Aquí a, a Espanya? No ho mireu mai. Sabeu que avui es el cilet i a mirar a Espanya? Ah, ah, Espanya. Que coi, eh? Quina, <laughs> Quina és, és, la... La... és la pitjor cançó que creieu que ha sortit mai a Eurovision? No. Ah, la pitjor? Jo crec que la pitjor que chica que sabes que hoy van a elegir quién va a no? No lo no, no, no, no, no. sabías Soy ¿Cuál es tu andeva favorita de revisiones? Hayle ah, contacte. No, no tiene ninguna. ¿Y a quién apoyas cuando va la ¿A qué país? Buena Colombia. ¿A Colombia? Pero la revisión no está. Bueno, México. Pero tampoco sí. está. No, pero no me jodas que está. México sí Eurovisión. Pero creo que México sí está bueno, tal vez. España, España, dale. España. Pero no crees que todo es un poco, está un poco mañado? Eso de los votos, de que, ¿sabes? Los países se votan entre ellos porque y, gana... Bueno, yo creo que cada país por su país, ¿sabes? Depende, le dan cierto enfoque, depende de cada país y sí lo creo, pero yo creo que en general la gente vota por el que más te guste y en mi caso me gusta más España. Aunque soy de colonia, pero me, gusta, me encanta España. ¿Me podrías cantar alguna canción de Eurovisión? Bueno, es que no me la sé. ¿No te sabes ninguna? Ni el Chiquili 4 ese. Mmm. No. Sí, me acuerdo un poco, pero la tengo presente. Bueno, perdón, no. Venga, gracias. A poco a poco. Bueno, tú saps que hoy es un día especial, lo saps, No sé. ¿Por qué? Porque entrando por la puerta de la pompe He visto que hay asamblea de traducción No, no es por eso Es porque hoy estudiará Quí va a Eurovisión a representar a España Pero desde ¿Sí? que echaron a Carmela Marchante ya no, ya no sigo eso No, no. tú no eres Eurovisión Sí, pero soy fan en plan el ridículo que hacen Y ya hizo el ridículo el Chiriquituli este Y yo quería que fuese Carmela Ya, y para ti ¿Quién ha sido la canción que ha hecho más ridículo a Eurovisión? Pero de, de la historia de Eurovisión De la historia Europe's living the same... ¿Esa la chiturna es ridículo? ¡Uff! ¿De ahí qué hicieron más ridículo? No, eso hizo daño. Porque antes, cuando era la, la, la... Era una época de inocencia, bueno, inocencia. De dictadura disfrazada de inocencia, ¿no? Sí. Pero ahora ya ni inocencia ni nada. Bueno, gracias. Bueno. qué pensó de Eurovisión? Ah, avui has decidit. Sí que em penses Eurovision. Jo estic molt agusticada. Sí que tens la veu així. Hola. Sí, però la gent està molt bé. No? És molt cutre. No ho mires mai? No, sí que ho miro. Ah. Que fa. Ah. Ah. I per tu quina ha fet més pena en tota la història? I a més el comentarista es penós, penós, penós. I... No sé quina ha més pena. No ah. Això no can ir a Bravisión. Qui se presenta. No saps? No. Aquí España? Espanya? No. Jo tampoc. No. No, <ríe> no Carmele la varen suspendre. I què cantava Carmele? Soy un tsunami. <ríe> tu quin era que és ni que es la pizza cançó de Bravisión? D'Espanya, eh? Ni que qui sapiga jo, te, no. No no una de las Ketchup, pero no sé cómo era. ¿Esta era dolorosa o era buena? Era muy dolorosa. Era muy dolorosa. Y después había también un... David Cibera, que okay, tampoco no sé cómo comer ¿Tú eres fan de Eurovisión? ¿Tú miras cada año, sí o no? No. ¿No? No. no. no. Has de fan. ¿Y tú apoyas a España o a quién apoyas? Que si no apoye a ninguno, tío. De... ¿Puedes ah, no, cantar alguna canción de Eurovisión? Hombre, claro. Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a bailar. Avui que parlem d'Eurovisió vam pensar en que havíem de parlar amb algú que sabés del tema, sabeu? Perquè volíem portar algú que hagués estat i des de la setmana passada van començar a moure contactes, a moure fils. Primer van contactar amb la Masiel, però com que no vam entendre què ens deia per telèfon, vam pensar, coi, imagina't si parla per la ràdio. Després vam voler portar Remedios a Malla, però encara devia estar buscant els punts que no va tenir a la seva aparició estel·lar a Eurovisió. Rosso d'Espanya, David Cibera, Marcos Lluna, Sergio Dalma, Serafín Zurbiri, o com es Ramón, Bueno, també van ser contactats, però cap d'ells va poder venir. Segurament estaven en alguna de les seves grans gires. Clar, ironia fiel, no? Exacte. Vam seguir buscant, però vam continuar amb la nostra recerca vam aconseguir que ens fes cas al més gran. Ué! El més guapo! Ué! El que té més gràcia! Ué! L'únic licunfusible! Ué! Ué! Ell és... ¡Julio Iglesias! Uah, ¿Qué tal? Bona tarda, Iglesias. ¿Cómo le va? Pues me va, me va, me va, me, va, me va. Yeah. tot un honor per a nosaltres que hagi pogut venir a una persona del seu caché, de la seva válvula, de la seva hey, categoria. Ya hey, sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin mí yo no puedes vivir. Yeah. Vostè sempre ha tingut un, una gran fama de legión, ¿no? de fullador de masses. Com es defineix vostè? Pues confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Amo así la vida y detomo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. Esto yo para papa. Amo a la vida y amo al amor. Soy un truán, soy un señor. para Algo bohemia y soñado. Oh, oh, yeah. Vostè va anar a Eurovisió en l'edició del 1970, Amsterdam no va quedar en quarta posició. Eren temps diferents els d'ara, només amb 8 punts en va tenir prou per arribar a aquest lloc, igual que la Maciel en va tenir prou amb 18 puntets per guanyar. Ara, en molts més països participant, les xifres són de centenars de punts per guanyar. Però bé, Masca. aquesta és una altra història, l'important és que vostè va ser un dels cantants que ha deixat en millor posició a Espanya al festival. Què millor que escoltar part de la seva intervenció? Doncs pues vinga, he pedido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndose oír y al murmullo del viento le he oído decir tu nom Quina gran cançó, m'encanta A veure, vostè sempre ha fardat de tenir molts amics al seu voltant I els seus amics han fardat de tenir la seva amistat Què hi ha de ser en tot això? Són tots els amics com diuen, sé sí, o hi ha els rotllos entre alguns de vostès Sempre hay por quien sufrir, por quien amar yeah. Y al final las obras que dan las que antes se van Otros que vienen las condenarán la vida sí... Yeah. I quan surt els escenaris a cantar, suposo que els nervis, que són molt tresioners, també ataquen. Com ho fa per combatre'ls? Això, això, que segur que li pot anar bé aquell concert per que qui vaig a Eurovision aquest any, té alguna forma per a, qui, per a que no l'afectin els nervis? Sí, sí, sí. Antes de salir, pienso mujeres y en vino. Eh, me gustan las mujeres, me gusta el vino. I si tengo nervios, bebo y olvido... ¡Ah! Yeah. Segur que aquesta també deu ser la tècnica que utilitza la Maciel, no? Que dius per les dones? No, no, pel vino. Oh, que lleig, espero que no ens estigui escoltant, pobra. Bé, senyor Julio Iglesias, hem d'acabar-ho aquí, moltes gràcies. Es farem tornar-lo a veure. Vol quedar-se al que resta de programa o prefereixen anar-se'n? Me, me, me voy, me voy, me voy, me voy, Molt bé, doncs moltes gràcies de nou. I després d'aquesta gran entrevista que hem tingut, la secció Montfeisbüquero. No te metes a mi Facebook. Per favor Quan ah. ah. escribes melò no me gentlemen... Hola benvinguts al racó del Sergi, On parlo dels grups, que vosaltres els oients? Creeu al Facebook. La secció més esperada del que ve després. Però què dius, home? Torno a recordar que això dels grups del Facebook és una carrolada. A veure, Naís, deixa que el Sergi faci la seva secció, que ah. si no saps que es fiquen nerviós. I tu, Sergi, tampoc el que diguis que és la secció més esperada ni la més interessant, no creus, home? Vale, vale, ho sento. Vinga, va, continua. Molt bé. Doncs avui, amb total coherència amb el tema del dia, parlem de grups, grups relacionats amb Eurovisió. Comencem pel més proper, el que més ens toca de prop. Andorra! que diu aquest ara? Que no, va. Començaré per Carmel Marchante. Un fenomen sorgit de la teleescombraria de Telecinco que va intentar presentar a la periodista Eurovisió amb la cançó Soy un Tsunami. tot ¡Gibratar! Bé, doncs he picat aquestes dues paraules al buscador de Facebook i m'han sortit més de 500 grups, dels quals he destacat 4 en contra i un a favor seguint els criteris d'afiliació, és a dir, per nombre de fans. Per quins grups voleu començar? Bueno, pels que estan en contra, que són més divertits, no? És una gent insulta, desqualifica, increpa, renya, esquida-se, infravalorola, monesta... Nen, que t'has envasat el diccionari de sinònims o què? Ferran, veritat, sembla que hagis estat estudiant aquest cap de setmana. Home, llegeixo i estudia el que jo avui,? d'acord? ¿vale? És la meva vida privada, i què n'heu de fer vosaltres? Eh? Va, Sergi, si comença amb el que vulguis, però ja comença, home, que és tard. Vale, anem amb el grup educat. El que està a favor, Carmele Marchante Eurovision, amb 2.721 persones, Ole. no està malament no? no? Doncs seria així, si no fos, perquè el primer grup en contra titulat jo també crec que si Carmele Marchante va a Eurovision no se xeran d'Europa, compten més de 105.000 fans, oh. què us sembla? Oh. Flipant, oh. realment oh. flipant. Oh. Home, jo crec del segon, o sigui del primer, o sigui, dels de dos, jo em paria dels dos, dos, de dos. Vale. sí, perquè ho crec, però m'agradaria quin és. Bueno. Eh... En fin, bé, eh, el segon grup grupo, vamos al segundo eh, Descendido a la escala de Es el titular No dejéis que la hortera de Carmele marchante Nos represente en Eurovisión 802 4 persones. Hòstia, les sinomis d'hortera són ordinària, xabacana, vulgar, macarra, garrula, basta, paleta... Vale, Ferran, moltes gràcies. Continuem. Després, com sempre, tenim els grups més radicals. Acabemos con carmele marchante para sempre. Eh? 278 persones ara volen carregar. Clar que sí, homes, Si no t'agrada una cosa, te l'has de carregar sense miraments, ràpid i sense dolor. Igual que els teus que no són capaços d'aguantar més de dos minuts al llit. Bé, endavant de la Carmele i recordant el nostre representant l'any de l'any anterior, Rodolfo Chiquiliquatri amb el Chiqui Chiqui, té 38 grups Chiqui destaca, Chiqui destacats Chiqui amb Chiqui més de 1.000 fans. Escucha què fas, Ferran. Res, jo res, res. En fi, després de sentir el Ferran per sota amb el seu Chiqui Chiqui, eh, aquests grups tenen els següents títols. Què vol va Rodolfo Chiquiliquatri Eurovision, Friquis del Chiqui Chiqui o Chiqui Chiqui International. No està bé. No, està bé. Sí Jo en faré d'aquests no, quantos sí. també. Sí, sí. Sí. Bueno, a tu ja ve, que, que t'encanta. A mi eh? és el que estic a tots. Bé, I per acabar m'agradaria presentar als nostres oients el cantant que sota el meu parer hauria d'anar a representar-nos a Eurovisió. També té un grup de Facebook. És en Brody a Eurovisió 2010, amb la cançó Irene, amb 169 fans i... és clar he aconseguit la cançó. Es que la I com sempre, el grup final ja amb el que estic completament d'acord és, és el de la plataforma per a que Espanya no participe nunca más en Eurovisión. Well. Per què? Doncs us ho explicaré el modus Ferran. Yes. Perquè yeah. és un deshonor, una deshonra, una infàmia, un rubor general, en definitiva, una vergonya. Oi, oi, oi, oi, Bueno, i jo ja he acabat. Molt bé, doncs, top 10, plau Raül. Welcome to the top 10 countdown. I ara el nostre top ten d'aquesta setmana, que com no podria ser d'una altra manera, va sobre Eurovision. Oh, sí? Més concretament sobre les pitjors cançons que Espanya ha portat a Eurovision. I sense més preàmbuls, comencem! Anem partent! De sena posició, és a dir, la millor de les pitjors cançons que Espanya ha portat al festival europeu, per una que no ha estat tan malament. Sí, d'acord, no va rebre cap punt i ara queda una mica obsoleta, és molt de l'estil cine de barrio, però per ser d'aquella època no està malament del tot. Que bueno, que bueno, que bueno, Quina diferència entre les cançons del segle XIX i les d'ara, eh? Segle XIX? Si sí, aquesta és Conxita Bautista, que es va presentar al 1965. De fet, Eurovisió va començar el 1956, és a dir, a mitjans del segle XX. Tu calla, becari! Joder, m'has de venir a dir a mi de quin segle és això? Eh, calma, calma, no discuteu. Ho sento, Anaïs, però tens raons, Sergi. Però segur que el teu ha estat un lapsus, oi? és clar. Com no he de saber que Eurovisòm ha començat 1956, en plena primera república espanyola. Uf, tens un cacau mental amb les dates i les èpoques importants, però, bueno, és igual, deixem-ho córrer i passem al... Number nine. Continua la tendència de cançons antigues que van obtenir 0 punts. Però dic el mateix, que amb l'anterior no està tan malament. De fet, a mi m'avergonyeixen molt més les cançons que es presenten ara que no pas aquesta. És Víctor Balaguer amb la cançó llama mi. Llámame si ioda, llámame si pierdes el rumbo de tu vida. Aquesta un son recorda mica el piensa a quan cuando sufres, saps? Una mica sí que ho sembla, tant, no? Eh? Llámame cuando... Com has dit? Com has dit que es deia aquest toma? Víctor Balaguer. No en sembla gens, eh? Doncs Anaïs, Víctor Balaguer va ser un cantant molt popular durant els anys 50 i 60 i també va tocar molts estils musicals des de la música lleullera a la zarzuela i a la nova cançó. Però que no parli sense permís, Becari! Ja comença, en fa... No, no, no, no, Bueno, bueno, bueno, ja ens estem apropant a cançons que ens queden més a prop i que ens sonen més. De la següent no cal ni que us el títol ni les intèrprets. Tu sós bandides A mi, quan vaig veure el vídeo d'aquesta actuació, el que més em va fascinar, en el sentit negatiu, va ser la gran coreografia. Horrible. Sí, però aquestes dues eren germanes, crec, i han estat ballades, oi? Un afirmatiu. Doncs uh, més d'un any han estat barallades, segons diuen, perquè Tony va voler gravar en solitari i en Carna es va enterrar a través dels mitjans. Hòstia, va, Cari, que pa nets, No. O sigui, després li vas cobrar la Natàlia dient-li que tractem malament, però què vols, si un pedant i un pilota. Oh Natàlia, el Ferran m'has de dir coses Ferran, fes el favor de no dir-li aquestes coses al Becari. Oh, a sobre que està aquí sense cobrar ni un duro, pobre. Ja, pues igual que a tots, ens senta el Raül, que és un privilegiat... A Ja di, number seven. Number seven! El vuité jo... Ja... Ai, el vuité... Té... Ui, ui, què ha passat aquí? Ho sa no Bueno, pues sa un noi que van començar a presentar-se a lluvia d'estrelles, no va guanyar. Però no es va donar per vençut i anys després va aconseguir que es fixessin en ell i l'enviesin a Eurovisió. Ell és David Cibera. Dile que Que siempre fui sincero Dile Una ràbia de cançó, eh? I les cafetes després pues, encara són pitjors. Que la detengan, bye bye. Perdona-me. Aquesta no la sé. Perdona-me. Quín... Quin nivellón té aquest, home. Calla-calla, eh? que per nivellón el que té la cantant de la propera posició. Anar sí. sí. no, 6. Ens apropem a la part mitja de la llista amb una tia que té molt de nivellón. Sí senyor, no és el primer cop que surt el que ve després i segurament no serà l'última. A favor seu hem dedica no canta malament. Ara. L'addicció i el seu gust musical són un gran hàndicap per ella en concret i pel nivell musical espanyol en general. És ni més ni menys que Soraya. molta mania baratxar el castellà i l'anglès en una cançó. O si sigui, no cal No és necessari. O si sigui, No guanyen ni que diguen ni shake me ni check me, perquè tambor no se l'entén. I a sobre, aviam, sisplau, Mont, hem de fer un, un grup al Facebook que es digui Creiem que, segurament, seria molt millor si les cançons que presentem a Eurovisió fossin mm -hmm. sigui, només en castellà o en anglès. Mm -hmm. O si fossin en català ja serien la re hòstia, no? Vale, vale, vale, prenc Com que prenc Sí, com sóc expert en Facebook, ja faig jo al grup. Expert en Facebook, tu. Home. Sí, jo faig la secció de Facebook, no? Aleshores jo... Aviam, Bacari, veig si cap. Tu fas la secció de Facebook, perquè la Natàlia vas fer pena i et va dir va, fes una coseta fàcil a aquest xaval, que, que no regalixi gaire esforç mental, saps? Ferran, ves-te'n a la cantonada i pensa sobre el que acabes de fer. Oh, senyoreta, és que no para de fer el llet. El recull he dit. Va, Sergi, digues number 5. Sí, home, no, no. Aviam, només falta que el lloc ara. A que Ferran. Sergi, si us plau. Number five. Molt bé, Sergi. Gràcies. A l'Equador sí, eh? ens queden tres noies que van portar el que podríem dir Spanish diferent, una cançó amb ritmes que no ajuden a treure els tòpics amb què els guiris coneixen a Espanya. Això sí, van, adoptar, van adaptar l'estil flamenc amb el pop i el resultat va estar el, se va estar el següent, aquest. Ai, el resultat va ser de pena. No et portaré la contrària. Natàlia, vols que torni a donar pas al següent, a la següent posició de, de la llista? merda lista? punxada en un pal. Ferran! Que em traurà el poc protagonista que tinc en aquest programa. I a més, dir el top ten és una de les meves funcions més destacades. Bueno, tens raó, va, vinga, dona el pas tu. Number four! Fota't de oh. Continuem amb gitanes cantants. Aquestes, però, són més famoses que les anteriors. Però no perquè siguin unes grans cantaores, sinó per una cançó de l'estiu que vam fer. Són les que, però no patiu. No va encantar la Sergia Eurovision, la seva cançó era Bloody Mary. Pitjor. He de dir que a mi hi ha alguna cosa en aquesta cançó que no em desagrada. No m'agrada que siguin l'Sketchup, ¿vale? i m'agrada com canten. Ara, el ritm millor el trobo bo i diferent del tal que s'ha a Eurovisió i la posada en escena tampoc no era del tot dolenta. ¿Vale? Era una coreografia original, però com l'Sketchup tenen poca gràcia, tenen menys gràcia que Crucirratia, de fet. Va sortir el que va sortir. Ai, quines coses més merdoses que t'agraden, Natàlia. Camila, l'Sketchup, què és el al proper? La Pantoja? El moreno baila! El moreno ri! Hòstia, sí que li agrada la pantoja, Déu meu! Perdona, Anaís, però jo crec que... Tu no creus res! Ferran, dóna pas a la següent cançó, sisplau. Number three! I arribem al top 3 amb una de les cançons més populars que hem portat a Eurovision. Europe's living a celebration No, todos, no, Ferran, no, no. que no, que no és no. aquesta. Ah. Dime qué és lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Tampoc, tampoc, tampoc. Mi, I llavors, quina és? Mira. Bueno, no, no, no, no, no, no. no sabem. No sabem, però és igual. Però és que m'indigna molt que l'hagin votat com a pitjor cançó, perquè és molt bona. És molt bona. A mi també m'agrada, però hem de respectar la decisió dels nostres ullens. I merda! Faré veure que no he escoltat que Xicli 4 està com a tercera pitjor cançó. No marxeu! Medalla de plata per una tercera gitana que van portar a Eurovisión. Remedios a <t 'ho> No era una cançó per enviar Eurovision no perquè sigui dolenta, sinó perquè no fa pel festival. Jens, sens... A més, va, aquesta... Sí, bueno, aquesta classe de flamenc més pura és difícil d'entendre culturalment parlant, sabeu? Aquesta és la tia que va sense sabates a cantar, no? Sí, i que va quedar l'últim, oi? Sí. Seria perquè li feien pudor els peus? Clar, sobretot perquè la gent des de casa seva li podia olorar, sí, sí. Number one! I per últim, la cançó que ha estat votada com la pitjor és... I love you mi vida de the Nash. of love I una cançó molt cutre o sea que... Què intenten, ser els Backstreet, eh, Backstreet Boys espanyols? Jo crec que són millors els Backstreet eh? Mira el Molt vídeo millors. de l'actuació a YouTube i ja veuràs sí. com sí, com sí que ho el intenten. El blog, el ho intenten, en fi. I després de tantes cançons dolentes, eurovisives, què tal si anem a una que va guanyar? A la, a la... No, l'altra. Mm, van guanyar dos cops? Sí, la de vivo cantando. Hey! Pues vale. No? Pa, pa, pa pam, papalapara, pam, pam. -pa. Cuántas noches vagando por mi camino sin fin. Cuántas, ¿Cuántas noches, noches callando cuanto te quise, quise decir Quanto Quanto profunda una profunda esperanza y un lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Pero me pregunto que tu amor hasta cuando podré guardarlo muy dentro de mí Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa -pa -pa, pa pa pa pa -ra -pa, -ra -pa, pa Desde ya no vivo llorando Hey! Vivo cantando Hey! Vivo soñando hey! Solo quiero que me digas que estas pasando hey! Que estoy temblando De estar... Desde junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Hey! Vivo cantando Hey! Vivo soñando Hey! Pero me pregunto Que tu amor hasta cuando des de llamarlo muy dentro de ti desde que llegaste ya no vivo llorando ¡Hey! vivo cantando, ¡Hey! vivo soñando ¡Hey! solo, solo quiero que me digas, digas que está pasando estoy temblando de estar junto a ti estoy temblando de estar Junta. junto a ti ¡Para papá!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 M'avi farem un acudit així en plan català, ¿vale? Vinga. Diu, "Oye, perdona, tu sabes com se llama edificio en català?" Com? Diu, "Edifici." I diu, "Ja lo sé que edifici, però dime com se llama, com se llama?" Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Ai, després d'aquest acudit anem a la pel·lícula de la setmana. Pirana. Sí, ja sabem que sempre us expliquem els finals de les pel·lis, així que, per què no us enfadeu, hem escollit una pel·li de la qual tothom sap el final, és King Kong. Jo no sé. Hola, sóc Anne Darrow i em presento al càsting per ser la protagonista. Molt bé, digues alguna frase de l'obra. Oh, Romeu, Romeu, ets l'home del cor meu. Perdoni, però no estem fent Romeu i Julieta, eh? Ai, ai, disculpin, són els nervis. Puc tornar a començar? No, no, deixe estar, no dona el perfil. Sisplau, sisplau, no pot fer-me això. Estic a l'atur, no tinc res per menjar. Doni'm el paper, no cal que sigui la protagonista. Com si he de fer l'arbre, no m'importa. Faré el que sigui. Vol fer sexe? No. Doncs llavors oblidi-ho. I ara faci el favor de sortir que tinc una reunió amb aquest gran senyor. I aquesta serà la meva actiu protagonista. Va, fora, fora. Bon dia, Carl. Estic impacient per veure les primeres imatges de la teva nova pe·li. A veure si és tan bona com dius i te la puc financiar. Hola, cal, Si m'agraden aquestes primeres imatges, no dubtis en que actuaré al teu nou treball. Gràcies, Vivian. I ja veràs, Tom. T'encantarà i no podràs negar-te a donar-me els diners. Passa'm a la saleta, selleu, selleu, que li dono el play. buena ¿Quién eres tú? ¿De dónde sales, por Dios bendito? <risa> de detrás del sofá. Soy cargable como los mecheros. Pero tú me puedes llamar orejas de pana. Yo soy Escarlata Ohio. Muy bien, Escarlata. ¿Te apuntas a una juerga con unos amigos y unas amiguitas? ¿Seguro que es una de esas orgías que organizas tú con botellón incluido? Por supuesto. 15 euros en la entrada con flyer. Sé que te gustarán. ¿eh? La tenemos de todo. Es muy divertido. Todos con todas, todos con todos. Ya verás, apúntate, hay de todo. Eres un cerdo, no quiero saber nada de ti. Carl, això és una merda. No te lo no financeré de cap manera i vull que em tornis els diners que et vaig deixar. I jo no penso fer cap escena porno. Oblida't de mi. Però... Adéu, Carl. No em tornis a trucar mai més. Però si aquesta no és la pel·li que jo volia que fessin... Qui collons m'haurà gravat la versió porno de lo que el viento se llevó a sobre del meu treball? Me cago la puta! Què puc fer jo ara? Mm, ja ho sé. Trucaré la noia que ha vingut abans i, i fugiré amb ella. I el meu equip a rodatge d'aquella illa tan remota i faré la peli. I tots aquests s'hauran de fotre per no haver vingut a treballar amb mi. Vaig a trucar aquella Anne... O, o com es digui, no ho sé. Si digui... Anne... He reconsiderat la meva decisió i vull rectificar. Do -do, vostè és la meva protagonista. Oh, moltes gràcies, senyor Carl. Com li puc agrair? Amb sexe? No. Llavors, anar al port la mateix. Hem de marxar ja cap a l'illa on rodarem la peli. Ens veiem allà, d'acord? D'acord. Al cap d'una estona, al port... Hola, Anne. Porta molta estona esperant. I ara? acaba d'arribar. Molt bé, doncs vinga, pugem el vaixell. El nostre vaixell és aquell tan luxós? No, és aquest pesquet encudre. Quina merda de vaixell, no? Necessitem aquests per exigències del guió. Pu va, puja a dalt i presentar presentaré els teus companys. Companys, aquesta és la senyoreta Anne, la nostra actriu protagonista. Però l'actriu principal no havia de ser la Vivian? D'això... l'he acomiadat. Sí, l'he acomiadat. I per què? No és perquè no feia gaire bé i no m'agradaves. Sobreactuava una mica, saps? Però si és la millor actriu del món... Que et callis ja. aquest és en Peter. Eh, aquest és el Capitán Sparrow. I aquest altre seu home, eh, la seva parella amorosa de la pel·lícula, en Jack. Encantat, senyoreta Anne. Ostres, crec que m'he enamorat. Com diu? Res, res. Eh, bé, doncs comencem el viatge cap a l'illa Malaida. On? On? Cap a l'illa... Maldiva, Maldiva, volia dir. Ah. Ah. Al cap d'uns dies, el capità veu terra... Terra a la vista! Terra a la vista! Perfecte, preparem el material de rodatge. Ràpid. Aquesta illa és una mica rara, no? Rara per què? Té molta boira. Fa una mica de por. I ara? Deu ser que fa molt mal dia avui, però aquí sempre fa sol. Fins i tot de nit fa sol. És com un paradís. No sé jo, eh? Vinga, baixem a la Sòdiac i apropem-nos a la platja a gravar la primera escena. Ens apropem a aquell costat de la platja i allà gravarem l'escena. On dius? Allà on hi ha aquella espècie de construcció prehistòrica en ruïnes. Ah, vale, vale, d'acord. Molt bé, Anne. Tu ara has d'estar mirant-la cap a la platja. Llavors en Jack se't aproparà, et giraràs i cridaràs perquè has vist un mosso darrere seu. Vinga, acció! Hola, estimada. Ah! Perfecte. Hòstia, que real ha estat aquest crit, eh? Ah! Val, ja, ja pots parar. Hem de tallar els rotllats. Ah! Hòstia, se m'ha tornat boja aquesta. Per què crida així, ara? Ah, cal! Tens un micos a gana al teu darrere! Ah, ah, ah, ah, ah. Hòstia... Hòstia, quina por, no m'agafis a mi i agafa-la a ella, que és més guapa i és que està molt, molt més bona i el sabor. No, Ai. ve per mi, no, no m'agafis, no, Cal, ets un cabró. Hòstia, què se l'emporta? No, anirem a rescatar-te, t'estimo. Això de que anirem a rescatar-la no diràs per mi, no? No pensaràs deixar-la sola, no? Home, doncs sí. Anirem tu, amb Peter, i jo, oi Peter? I tant, i don. La rescatarem i matarem al mico gegant. Espera. No el matarem. El deixarem inconscient i ens l'emportarem a Nova York, on l'exhibirem i ens farem d'or. Com vulguis, però anem a buscar-la! Mentre, a un altre lloc de l'illa... No, no em mengi, plau. <tots> Què dius? Que no em penses menjar? <tots> que t'has enamorat de mi? <tots> Hòstia, que simpàtic que ets! Però jo no puc quedar-me aquí amb tu, eh? No, no, no puc! He de trucar els meus amics! Oh! Oh! Ja estem aquí per rescatar-te! Cal disparar el mico! D'acord. Uh, uh! Uh! Pum! Visca! Ara sí que em faré ric! Oh! Mesos després, a Nova York? Senyores i senyors, benvinguts a aquest teatre per veure'n de les meravelles del món. És King Kong, el gorill de la gelà... gelant i gegant. Oh! Uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh. Oh! Uh! Tranquils, està tot ben acordat i no els hi pots fer res, tranquils. Tranquils. Si els hi hauré d'acordar-lo! Hòstia, és veritat! Fugir, no moriran! Ah! Ah! En King Kong... En King Kong surt al carrer i allà es troba amb l'An. Hòstia, hòstia! Hola, King Kong! Què fas tu per Nova York? Ah, ah has de ser un obre de teatre! Molt bé, molt bé! L'heu està triomfant, eh? bona. Com? Que encara estàs enamorat de mi? No, que ara em segrestaràs i em pujaràs a l'Empire State. Bueno, eh? Ai, com vulguis. Total, si et dic que no, em segrestaràs de totes maneres. King Kong? Està d'edifici rodejat. Així que no tens escapatòria. Estàs acusat d'un delicte de segrest i d'atacar la ciutat amb els teus extraments. Qualsevol cosa que diguis es pots utilitzar en contra teva. Sí. Què dius? Que ja t'havia avisat, eh? Nois, disparem amb mi o aquest. Pum. Pum. Última hora! King Kong ha mort! King Kong ha mort! La mata dels avions. No, no han estat els avions. La vellesa ma va matar la bèstia. Fin. Uh, no hauria dit mai, eh, que acabava així. Qui no hauria dit mai és el nostre amic, Adria Giraber, l'única persona en el món que no sap com acaba King Kong. Un petó, Adria. I si vols més que un petó, el que vulguis, eh? En fin, comencem a comiardar-nos, si us plau, recordant totes les maneres de contactar amb nosaltres que tenim, que són moltes, ja ho veureu. A través del Facebook som el grup el que ve després. A través del Twitter som e q d. A través del blog el que ve després.wordpress.com. Molt bé, i a través del correu electrònic el que ve després@gmail.com. I ara la sintonía. Some things in life are paid. They can really might you made. Other things just might you swear... When... Ai, A és el i... moment d'acomiadar-nos amb un piropo. A veure... I continua en català, no? Diu, Natàlia, on et veig el cor, em peta la cigala. I em fa ganxo. Vine cap aquí, que te l'enganxo. Uh -huh. uh -huh. Oh! L'ha Quin con li agrada Bueno, ara si us deixem amb l'avanç informatiu de les 6 en punt Nosaltres tornem la setmana que ve I no oblideu mirar la vida amb molt d'humor Adéu The light side of life. Life jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps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 forget about your scene give the audience a goo enjoy it it's your last ah, chance and ah, so always look on the bright side of death <whistles> just before you draw your turn and your breath <whistles> life's a piece of shit when you look at it,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 time cheer up your old on, drop my music qui there you are sweet in the, the film incidentally this record's available All in the foyer so much for Olympu will you know so never make that money like